Allahum të barëke vëtë ala për shëndetjet tona, për shëndetjet e Zotit rahmeti ti, bekimet e ti të gjitha të grumbulluara të këmë i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam bishok të ti besnik bifamilët ti të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët të cërët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherin e ditën dhe kja mejtit të ndërruar dhe lezer me lejen e Zotit subhanahu vëtë ala dhe të vazhdo në ciclinë lejaratave mbi lidhjen e pandar në mes besimit dhe etikës, në mes tërbijes dhe akides, në mes sunnetit dhe në mes sjelljes së njerëjut në këtë jetë. Neve kemi përmend se dietaret e kanë ndos sjelljen në tre pjesë, tre kategori esenciale, dhe ajo është esenca e parë, kategoria e parë e devpë me Zotin njeri ju dhëtë me pasë edep me Zotin e vetë. Edepi i dyjtë është edepi me Resulim, sallallahu aleyhi vësallem. Dhe edepi i trejtë është edepi me kryesat, edepi me gjithë shkapë përveç Allahu Tebareke vë Teala. Dhe kemi thanë se Ibn Qajimi ka thanë të trijat ndërlidhe njëra me tjetërën dhe si tërsi kanë lidhje me besimin i jakë në abudu vë i jakë në staim. Vetëm ty të adorojmë dhe vetëm prejteje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 Pastaj kemi thon se do të më fol për fëmijët, mirëpo neve e kemi shtyje e edebin me fëmijët, nga sa e edebin me fëmijët më shumë lidhet me tërbien të cilën duhet më ia udhàn neve atyre e kjo kërkon lexhërata të veçanta. Pastaj kemi fol neve për edebin me vëllezrit musliman dhe shokët dhe miqtë e këso më radh dhe diëtarët në kët edeb, në kët trajtim ka ardh edhe edebin me diëtarët edhebi me hoxalarët për neve nuk dhe të flasë me ende për edhebi me hoxalarët me djetarët, me mësuesit edijës, pasi që para se me folë për edhebi me hoxalarët duhet të flasëm me edhebin apo mbi edhebin dhe tërbijën me vendin ku mirët dhja dhe adhërohet zoti pra së dhe të flasëm me lejën subhanëhu, vëtë ala me lejën e tina mbi edhebin me gjamitë Edebi me mesgjidin, me vendin ku i bat Allahu Gjelle Gjelle Luhu Sejshdhe dhe adhorohat. Djetarë, kur kanë folë për edebin me gjamin, me vendin e shenjtë të Zotit e Barak Ewa Teala, kanë thamë, edebi me gjamit është disa lojesh, është edeb para se me hi dhe edeb masit hysh mrejnda. Pra, para hyres në gjami, në gjami dhe si dilët. E neve sot me lejnë e Zotit Gjelle Gjellalu hu dhe të shofëmi se si Kur'ani dhe si sunetit për nga mberit sallallahu aleyhi sallam e kanë trajtue se si besimtari duhet nga shtëpia e ti me ardhë në gjami. Gjamia vlezër është vendi i vetëm i tokës ku Zotit Jon Gjelle Gjellalu hu e ka përkatsue të gvedvetja. Nuk e gziston koder, nuk e gziston mal, nuk e gziston teritorë Nuk e gëziston në vend në tokë që Zotë i onë gjëllë gjëllë luhu ka leju që ajo tokë të përkatsohë të Zotëi. Pra, e gjithë toka me qakon ta prejtë mirave dhe hapsirave. Edhe qiollim me gjithë ata qa e ka prej hapsirës dhe gjërësis. Nuk e gëziston në vend që Zotë i onë gjëllë gjëllë luhu ka leju dhe ka dhën leje që të përkatësohet me emrin e tij, ajo e tij për vetë xhamia, për vetë xhamia. Andaj për këtë dietar kan thënë është madhria e xhamis. Por me fol për e tikën dhe edebën me xhamin, fillimisht duhet mu kriju tek neve koncepti dhe perceptimi i duhur për xhamin. Nëse neve nuk e perceptojmë si duhet xhamin, edhe sjelljet tona karşı xhamis kan më çojnë të gabuara dhe të me ditë qka o gjamia, dhe me ditë qka o gjvendi ishend, dhe me ditë se qka nënkupton në me termin mesgjid, pastaj, mbi këtë kuptime në ndërtonet dhe cilën tane, karëshi asaj, që qka të një bënkajim e lëgjauzije, se njeriju në raport me gjërat, është në varsi prej shikimit të të tërë ndaj tërë. A dhe tha, Allahun njerëzit e trajtojnë, qështë e shofin? Qështë e shofin Allahun qështë të trajtojnë? që gjëshovin dhe dërguarin që ashtu e trajtoj. Andaj sahabët, kur ishin me pengamberin, alai i salatu vë selam, vinte plumbi për mi kokë dhe rinte. Prej ullës e kokës të madhe të gjatë, nësë ju e dinës e zëgjt, levizjet e vogla i ndjenjë. Pa atos kan leviz iqë dhe plumbi kan dejtë mi kokët e të të tërë. Nga tjetëra anë, munafikat kan lujt me pengamberin, sallallahu alai i sëllam. Kan lujt, kan jan talë, e kanë mundu, e kanë lëndu, e kanë persekutu e në mënirë morale dhe shpirtrore për nga mberin tonë sallallahu aleyhi wasallem. Andaj, Ibn Qajimi ka dhanë, qësh i shofë më gjërat, ashtu edhe i trajtojmë ato. Andaj, Allahu gjellë vala tha, wa ma qaderullahi haqqa qadri e njërzit shumit sa nuk e trajtojnë Allahun qësh duhet. Pse i bojnë shirkë? Pse i e mohojnë? Pse nuk e fanëndërojnë? pëse nuk janë minjohës, pëse nuk nështrojën, pëse nuk kanë disiplinë me Zotin, pëse nuk e madhrojën, nuk është Allah u gjele gjelelu diçkat e ta, nuk është diçka e madhët e ta, anë dhe Allah, me ma kaderullahi haka kadri, atës që adin kadrin Allah, anë dhe djetarë kanë dhënë, përceptimet e janë të parat, botë kuptimet e janë të parat, pastaj, pastaj raporti. Qa është gjamia? Gjamia ësht që Allahu e ka qujtë bejtullah shpi e Allahu gjellë gjellëlluhu s'kave në tjetër nuk ka dhe në tjetër që le johët mi tham kjo është e Zotit kjo është Allahu të bareke vë të ala ka thënë Allahu gjellë gjellëlluhu nësurën eljin wa enne lë mesajjide lillahi fe la të de'u me Allahi ahada dhe se mesjidët gjamit janë të Allahot janë të Allahut lilla dhe kemi përmenë se Zotë jo në gjellëvara kërë thëtë lilla e përdor lamin e përkatsimit të veçant lillahi mafi se ma wati ve wa mafi l'ard të Allahut janë qakonqie dhe në tokë dhe kemi thënë ky lam e ka për qëllim ekskluzivën jo pjesorën ne jemi pronar të gjëra dhe si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 Simboli lartë i muslimanu janë Se këto gjamit janë të kujna Të Allahu të barë kjo vë të alë Janë të Allahu gjellë gjellë lu Ana nuk shqitët As nuk blehër As nuk shqitët, as nuk blehër Së më dhe në ardikush me dhanë O në të shesket As në e blejnë dikush Nga se Allahu gjellë vala E ka, ka ndalu këta Andaj, ka dhe në Allahu të barë kjo vë të alë Vë enë lë mesajgjide lillah të Allahut janë gjamit dhe kjo është në mënir të veçan dhe ekskluzive. Ka dhenë Allahu gjelë gjelaluhu në surën e tëvbe, ajetit të të mbëdhet, të dhe Allahu të barëke wa te ala, inëma ja'muru mesajid Allahi men amena billah. Vërtet, Allahut ja gjelëron gjamit men amena billah. Kushi besën Allahut. Ua li jaumil akhir dhe dite se fundit, wa aqama as-salata wa afa al-namazin wa ata az-zakata dha ya zekatin wa lam yakhsha illa Allah dhe nuk i ka frikën vetëm se Allahu Kush i shërben xhamive kush i par me anamel billah me pas frikën me pas besimin të plotë në Allahun xhelal xelalu me pas besimin e pastër të çiltër ki ki e shërben Allahut kush i ditë wa bil yawm al-akhir dhe ditës së fundit Kushti i tretë, wa qama as-sala, dha e fal namazin. Nuk ka mundsi dikush ka të fal namazin me çeshë shorbëtor dhe kujdestari i xhamisë. Kushti i katërt, wa ata az-zaka, dha ia jep zeqatin. Nuk ka mundsi pasuritë të cilat sillën dhe çarkollojnë për xhamin, mo u proncuar me kalun në pronë të Zotësisë O Dikujna, nga se janë për Allahun. Kushti i pestë, wa lam yakhsha illa Allah, dha mos më pas frik kurgujna. Paravec Allahu Jelle Jalalu. Nga sa është i shërbi shtëpisë të tij, është i shërbi, as zguxon vetë mu pronsu, as di kan tjetër me bë pron të tij. Pastaj kan than Allahu Jelle Wala fa asa ulai ka an yakunu min almuhtadin. Shpresohet që këta me që njerëz të ulëzuar. Shpresohet që këta me që njerëz të ulëzuar. Dietar kan than, ayeti i parë e dërgon te prona e kujt është? Te Alla o xhelalu ala. Edita, shërptorët kanë kushte, to pastë kushte i ka vendosur Allahu xhelalu ala. Ti besosh Allahut ditës së gjykimit, falja namazit, dhënia zeqatit dhe mos mi pas friqën vetëm se Allahu te bareke we te ala. Kjo është ajo çka fillimisht besimtarit duhet me ndërtu konceptin dhe perceptimin dhe kuptimin e xhamisë dhe qarshi xhamisë se neve nuk jemi tjetër përvecë e shërptor të gjamis. Kanë qenë shërptor para neve një mi e 400 e diçka vite dhe ata ja nuk janë kashkut e zoti dhe neve në ka trashegu Allahu tokën. Nëse neve nuk e shikojmë gjaminë, qëshit në ka urdru Allahu, neve bahemi, me njëherë pasaj, Allahu gjellu ala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 kër i ledzon e debët, vetëm si vihë në gjami, e ndë pa hi, pra sot dillegjeratët dhe, dhe tjetët për ku vizuar prej të shpja jote dhe të dera. Kur të hapën i derën, du të me galun të dillegjeratë tjetër, pa tjetër. Pra sot e kemi prej të shtëpia dheri të hapja e derës. Kur të hi më derë, e ndë e ma shumë bështërsohën dhe kërkohën kërkesat shëriatike për ata i cili ka hi gjami. Po, du, shërlatikë. Nëse njeriu i shikon vetëm këto tekste, se si Allahu kërkon njeriu për shtëpisë me dal, deri më shku në xhami. Çfarë edebe kërkon? Edhe se ky Islam nuk i jalën njeriu të asni hap me ba, vetëm se i ka thonë, edhe këtu unë të kallzojësh. Edhe prej shtëpis kur dal, edhe hapa kur ban, edhe lëvizjet e tij, Allahu ndërhyn në to dhe thot, unë të kallzojësh o Zotu në di me shkutër në gjami, onet ka vëzotie. Normal se në to ka shpërblime dhe ka dhuratët e Zotit, mirë për para kësaj të shme kuptu se edhe në hapat e tua, deri sa për nga mbërja lehi, salatu së dami ka përmen, di hapat, khutu e tehu, edhe di hapat e tina, njëra dhe tjetra, për Allahun. Nëse janë për Allahun, e shëfë se shpër shpërblimi ka të Allahun të bareke, kështë islami cili, Kemi vrmën edhe nga hapja e syve mëngjes deri në hedhjen tonë në shtrat nuk ka lëvizje vetëm se Zoti to ka dispozit. Nuk ka lëvizje tonën vetëm se Zoti ka dispoziti dispozit. dispozit. Ali men'alim e di kush e di, edhe nuk e di kush nuk e di. E para vlezor për edebeve që kanë përmend dietarët është njëjeti dhe regullimi, isynimi dhe qëllimit të ardhës në gjami. Trasme ton, ebi u rejra nga pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, hadithën se kanë zire imam Ebu Dawudin e sënenin e Tina dhe oja nësërudin e al albani e ka saksuë. Këtë hadithë, ka thonë aleyhi salatu e selam, men etel mesgjide lishejin fehue haddhë. Ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kush vjen në gjami, Lishej inë për diçka të caktuar fe u e haddo. Hisja e ti është ajo për të silën ka ardhë. Kanë thamë komentatorët se kjo adith argumenton se njerëzit nuk i kanë krejt qëllimët e ardhës gjami zotin të bare kjo vete are. Për në senëz gjami vjetë për zotin, po kjo adith edhe adith e tjera argumentojnë se njeri ju mënët në ardhë gjami për qëllime tjera. Mund të marr për me tregues shtëti devotshum. Mund të marr për me porcel diçka. Mund të marr për me spionu. Mund të marr për me arrit marrë pasul. Mund të marr dhe mund të marr dhe mund të marr plot. Pejgamberi Ali sallatu selam thonë, "Min et el mesjid, kush vjen në mesjid për diçka, ai e ka të atë hise. Për ta Allahun nëse s'ka pas njeriu, niyet një të pastër Allahun." Allahu ja le vetëm as problemin e kësaj dhunja. Sigurisht e pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam ka thënë në hadithin, të cilën e kanë filluar të gjithë had, muhadithat librat e tëra, inemul a'malu binniyat, veprat janë sipas niyetit. Kush emigron për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam, ai ka emigruar për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam. E kush emigron për diçka tjetër, apo për një grua për ta martuar, por ka mundsi njeriu vendin e lëshën për çka? Për një gruaj ka thonë, aje ka shpërblimin për qatë gruje. Nuk prate Allah o kur gjo. Andaj kujdes hapat e tua nga shtëpia dhe në gjami. Kujdes hapat e tua kur dhe që për shtëpia, ndalu. Dhe thuj, pse jam të shku në gjami. Nëse gjenë më la dhe një njetë tjetër, i jesh taknëtësis dhe rizallëku të Zotit, dije se është të të baje ajo shkatrim. Ardja dhe shkumja. Ardja dhe shkumja është të të baje ti e shkat diamet e Zotin na rujt. Kët xhami vihet vetëm për Allahun Xhelel Xhelalul. Mosajden xhamit tash të akor filani. Mosajden xhamit thujtë të shkoj ta përcelli filanin. Mos shko në xhami me thon se s'po vjen. Këto nuk jeti janë tliga. Jan të cilat kur trajtohen me ahiret dalin zjarr. Dalin zjarr. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thëng hadith nanjit në në që ardhi ajo në xhami mos të këtë për paranejve vetëm se Allahun të e bareke vëtë e ala nga e bihorera rëdhi Allahu an se për nga mbejri sëllallahu aleyhu sëllem ka than, hadithën se në kanë zhjerim më muslimi mën të ta harafi bejti kush pastrohet në shtëpin e ti thumë me meshe ila bejtin min bujutin la pas ta i shkon në një shtëpi pre shtëpive të Allah tila dhe qofte Në gjami të zotit e barek e vëtëjala Lijeku dhije Faridaten Mim fara i dhilla Që ta kryje Vetëm farzin Prej farzëve të zotit Nuk shkon për një shka tjetër Pra kush dhe nga shtëpia I pastrum Dhe nuk shkon atje Vetëm se me kry farzin e zotit Thot për nga mbire Kanët khutu atahu Dihapat e ti I hdaha, i hdahu ma te hutu khati e ten Njëri hap, njëri ju hes me di hapa Njëri hap, i a falë një gjuna U al ukhra të rëfa u dërra gjëten E tjetëri hap janë ngritë shkallët Mirë po, mos me ndoset falë një gjuna dhe ngritë një shkallët Nëse në atë një jetin tanë të zemrës ka dhe diçka tjetër Ka dhe diqka tjetër, nëse nuk është vetëm zotit e bare ke vete ala, nuk, ka, nuk e ka kësh problem. Po nëse është vetë zotit, asë gjotë tjetër, vetëm Allahu njëllë njëllë, hapi parë, të alëshon një mëkatë poshtë, të gjunë, hapi ditë, të ngritë një pozitë, hapi tretë, të gjunë një mëkatë, hapi katër, të ngritë një deregje, asë një hapë, ti, si kur tërvatë është mi nëmru, ki mund nga të ruhe. Bile, bile, me bëti me më, më mundu me i nëmru, ndo shtë të orënë gjami shko në dikun tjetër, se abitësh. Ama Allahot nuk i përzijet. As hapat e tu me të mijat, as hapi par, pi ditit i joti, as jemi, nuk i përzijet. Gjelle, gjelle, ajo, ajo është i mafë. Mirë po, duhet pastrohet një jeti. Duhet pastrohet një jeti. Kjo është ajo që kam përmend djetarët në qështjen, e daljes nga shtëpia për gjami, vetëm për Zotin. Vetëm për Zotin të bareke o të ala. E dyta, për edepëve dhe etikës dhe moralit në ardhin e gjami, është të jetësën e kanë zirë Ebu Dawudi, ljithashtë të e ka bo, Sahishuajbë, Arnauti, këtë hadith, ka dhëmë për nga mberi, sallallahu aleyhi ve sellem, men në nëkara gjemim bejtihi, mu të tahiran, Ila salatin me këtubetin Kush del nga shtëpia ti Mu të tahiran me abdes I pastruar me abdes Ila salatin me këtubetin Për ta kry një namaz Ta obliguar Të farz Fe e gjruhu Ke e gjri lha gjil muhrim Shpërblimi ti është shpërblimi I ha gjit me ihram. Pra, kushden nga shtëpije e ti, me abdes, dhe synimin e ka vesht ta kryje farzin e Zotit, asë një synim tjetër, e ka është përblimin e haqjit. Djetarët kanë thanë, pra, i afroë madhështisë se haqjit të bareke, vëtë ala për Allahun, subhanahu vëtë ala. Njëriju që li ka kry haqj, apo e ka pa shtëpijin e Zotit, apo ka i një hramë, e din që ka dhe me thonë ndjenja me hy një hram për Allahu Njële Gjelalu. Pro, këtë hadith dhe sa djetarë kanë thonë se nëse njeri ju edhe nuk i mundësot me shkun haqë, i ka dhe Allahu dhyrë për të shjue këtë, këtë ndjenjë. Qysh, del nga shtëpia me abdes, e ka njetin vetëm Zotin, dhe nuk vjen gjami vetëm se me kry farzin, Allahu Gjelluali a jabë në gjenjata ati cili është një hram në haqjë. Nëse vëzër haqjit, qëka dhe me thanë? Haqjit i ka rëthana që ta mundësojnë, mos me pa dika ndjetër përvecë e Zotin Gjellë Gjelluali. Ska, krejtë në bardhë, aty është një shtëpi e Zotit dhe ska kur fërë tërheqje edhe jetë vetëm Zotit i vetëmi synim. Dhe kjo është një gjë e jashtë mjaft. A nda njerëzit nuk lutojnë dhe nuk kanë ndjenjën për Zotin, as s'ka mundësi u mu avruq çish është në hax. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi, në... andaj është 100000. Nga se ndjenja pse është? Nuk ka mundësi me të rrezh diçka që tjetër përveç se namazi. Mir po Zoti u ngjel loana ka lënë dy. Na ka lënë dy, sa i dën mia çel robve dyë të shpërblimit. Mir po njeriu e nga rkonëve të vetën që ka thonë i bënkëjim e lgjauzije në libën e ti Elfawajt sa shpërblimit roket në derën e njeriur dhe del portjeri dhe del a i cili erun derën i thot mesër ndoshta, ma vonë këtë e jetë prafë i këtë e imë në kështu shpërblimit e zotit e bareke u a te hala edepi dhe morali të rejtë në ardhjën në gjami. Për nga më beri, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe kjo është prej prej qudirave të shëriati tonë, prej qudirave të islamit të madhë, të Allahu të barë, kjo vë të arë. Ka zhiri më muslimi, ka për nga më beri, sallallahu aleyhi ve sellem, ka thënë aleyhi salatu vë selam, kush kanë grënë, ka përdorë, ka konsumun, nga kjo, pemë me erë të ndytë, dët organ dhan në transmetim tjetër ka ardh kush ka hëngr hudhër apo çep mos vjen në xhami thotë benga mali alai salatu selam hadis se kanë dhe muslimin men akl min hadihi shajrata al muntina kush ka ngron nga kjo pemë e cila i vjen era e dytë era e kth e cila është ajo hudra dhe çepa dhe kan dhan komentatorët wa ma shabaha firra i ha, dhe ajojt se lejnë gjeson këtyre dhijadhe në erë të ndytë. Në erë të ndytë. Dhe erë i sa djetarë disaj kanë stibë dhe bashkohorëve, kanë dhënë edhe nëse parfumi, që do të përmenim parfumin, edhe parfumi nëse është nga kategoria e randë dhe i dëmton ata në mëzgjit të tjerë, jo mulimet ta në gjami. Jo mulimet ta në gjami. Po duhet me përdojrë atë parfumë dhe atë Arom, e cila nuk i të mëtonë, të tjere dhe e ka herën, e mirë. Në këta didh, ka thambe nga mërë a.s. Fela e krabën në mesgjidena, mosti afroët gjamiës tonë. Fe inë në l-mela i këte, te dhe mimma, je dhe minhul insë. Ka thambe nga mërë a.s. Sepse me lachët lëndohën dhe mundohën nga jo që ka i lëndohë njërzit. Dhe mundohë njërzit. Pra, e treta prej moraleve është nëse kje hangër qep apo kje hangër hudr apo shka i njason në erë këtyre dijave mos t'i afrohë është gjamis pse val nga se në gjami njërzit nuk kan ardhë me ndi erat të hudrave as të qepve për kan ardhë me e zbraz barën e dunjas dhe mu me u mbulu dhe me i kaplu rahmeti zotit e barek e veteala dhe klim më ndojnë me post të pastër. A në djetarë kanë thanë, i gjithin e bul e klithë themi vë lë basalë, ti shmangësh ngranjës e qepës dhe hudrës dhe ajo cila është në gjajshme. Po vëzërë, nëse Pengamir Alei Solatës ka thanë, mos ju afro gjamisë nëse ki hangër qepë apo ki hangër hudrë, pse? Se e dëmtonë këta, ki rëndohë, ajtu falë, ka me sikletov hudra jote qepa jote po nëse sjellet e tona veprimet e tona gjestet e tona janë qep e dhe hudr sa i mundojnë musallind ata shka fali namaz nëse për nga mirë a.s. djetarë me i gjma kanë dhe në hudra hathal qepa me i gjma ashtë hathal hathal nuk ka dushim në ta dhe ka dhonë musti afroni gjami isku të hani hudr Rasulullah është haram jo qepa haram jo a me mundon e tërturon njërin nga era e ranë që ka i vjerë po veprimet, sieljet, gjestët nëse dikush të thot o më shkonat gjami se se të tërturojnë të matretojnë ku në që të pinë e zotit popo. po po po për nga mberi ale i sëla se me ka andalu hudrën hudrën më smeshkun gjami me hudrën Esat xielëve tona i vënjoera hudër. Po diçka shumë më arrose hudra, Zoti na ruaj. Ata nuk guxojnë anë as nemonir. Me ja u bë njerëzve klimën e hudër e atmosferën çep e njerëz më thon, s'ka namaz atë. Kimë fal namazin, po ki më torturova. Andaj njeriu duhet të me bësh kujdes se ka mundësi më ogordit njerëzve islamin dhe më ogordit xhamin dhe namazin që ka thon muadhib në Xabeli kur e ka ledzu surën bakara në namazën e jacis, ka ardhë njëri dhe i ka thënë njëra surë Allah, oj, dërguar i Allah, qka është ki imam, qka në ne ledzonë neve surën bakara, nuk kam mundësi me shkun gjami, se e di se ki bakara në ledzonë. Qa i tha për e mësram? Qa i tha? A i tha, tja dhe për e ajeteve të zotit, po të rëturohësha. Kja s'po munë është me duru në gjami Më të ledzu surja e Zotit E begat surja më e mira Më kërna e këshmi thonë Ti po të mundon kuroni, ha? Ha, të shko të shpia Kjo është i dërguar i rahmeti Zotit Tabarakja vëtala Nuk i drejtu këti I drejtu muadhit, ja muadh O muadh, afit në gjijetha tia La haula La kuwete illa billa O dhe zër, bekaran e ka ledzu, bekaran Namaz ka ledzu, bekaran Dhe i ka dhënë, o muad, a fit një gjia, a pi përvzen njëzit pi namazit për tia. Tha, valohi pi juve ka, shka jo gërdit një njëzve fejen. O muad, shka bona, ja Resulloh, shka bona. E tërturova, lëndova, piklova, dhe ka rëmë ledzova. Jo, tha, për ma se ki daifin, doptin, plakun, ka al pi puna i tjetri, ti bë ka rëmë këshirë me ledzova. Subhanallahu beqaran e kalizu, këtë ka lexuar gjithë kët çortim që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hënë vëllazër, hënë vëllazër, të pas kujdes shumë, të pas kujdes shumë se ka mundsi, ka mundsi ja gërdit me njerëzve islamin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Si të hani hudër, si të hani çep, mos haji në xhami." Pse mos marr xhami? Se torturoni njeriu, e malhtroni njeriu. Andaj vëllazër, të stolisemi me si fatet mira, me vlera, me vyrtyte, pse, nga se njërz vinë muqecu, me rahatu shpirtin, e dojnë me pa Allahun të e bare kjo vëtë e anë, rëzdojnë me pasi edhe të ora, bekar në kaledzu e ka qërtuve, neve, Allahun a falë të gjithve, andaj të ruemi nga gërditja e njërzve në dajfes, nga gërditja e njërzve në dajgjamins, të ruemi gërditja së njërzve nga, nga pomja dhe klima dhe atmosfera që një Në e katërta, ka ndonë djetarët prej vlerave, para se marë gjami, të tajub, të zeyjun, min e të tajjubë, vë të zejunë, vë lepsul gjemili, minë të thjabë. Parfumosja, zbukurimi, dhe veshja e sendeve dhe petkave të mira në gjami. Ka të në lau të barë ke vëta në surën el-Araf, ajetit tërdo të nja. Ja, bëni, edeme. Mërë në veshët e bukura kër të vinë në gjami. Ka dhamë bën nga Mberi sallallahu alaihi sallim, ma dinë se kanë zirën më muslimi, inë në Allah e gjemil, ju hibbu lë gjemal. Allah është i bukur dhe do të bukur. Pra e para, pra e kësaj vlerët e katërt, para se marë gjami, është që të veshëm i mirë. Detar kanë thënë, "Tveshimi mirë, nuk është për çollim me vesh firm." As mark, as më thon, ai deku e kumbleket. Jo, jo. Ja. Sherjati nuk e garkonjeri kurrë me kësaj gjëra. Po me çka? Veshjen më të mirë, çka e ke ki kimë çata marr xhami. Nga koleksioni, çka e ke të veshjeve, edhe një anëse e ke, ajo është më e mira jote. Nëse i ke di një anë wash më e mirë, çata më të mirën e vesh. Kan thon detarët, "Pejt ku më e mirë është ai që in shtëpi me çata dal xhami." Keni pa vëlla zaku shkojmë ndasma? Keni pa ti kanë të ardh me tësha të punës? Keni pa ku shkojmë ceremonik ku ka njerëz? Keni pa ti kush të marrtha? Që shto që valla valla derdhha. Jo. Ja. S'ka mundsi. Po shkon në harveshët. Madje edhe vanohet, vanohet, ama nuk vjen me tësha të punës. I thot në telefon ma banallse, kam u vanu pat. Pse e ki nu vanu? Shkoj të veshna. Apo? Pse me pse vanohet njerëz? Dhe ka kërku veshëm. Para në kur vim gjami. Para në kur vim gjami. Andaj djetarve kër jesh parashtru pitja, a banë më falë me pijame dhe me robat të cilat neve flenë. Ata kanë thonë, juridikisht nuk di më dalesë. Juridikisht. Shërja së di më dalesë. Po kanë thonë, subhanë Allah, tërpë du të mjarë mëslimarët me bo këtë pitja. Të më thonë njëri ju, asë një njerit nëftirë të tokës i jashtë ashtë të pisë të ti, Nuk i del me pijame. A di kur del me pijame, veç tërmet kur bahat. Ska pas vakt mu vesh. Ama si t'i edhe urgjens me pasu i do të prit veshna. Ska lidhje dil që ështu. Jo, prit veshna, një minut. Do më thonë, kur kujt nuk i del me pijame. Se, a njëri është la, shaka lidhje, i del me pijame. Jo. E për Allah, hun gjele gjele aluhu. Apo kemi munges të pamjes. Apo me ndojmë sa isë në shefë. Allahu do më na pa të veshur mirë. E jo s'ka skena mundsi me blej. Nuk kena mundsi na me blej për tej masës. Mirë, po ça to mat mirë atë që dhe i ki, veshin xhami dhe hajn xhami. Andaj dietar kan thënë, Allahu xhelalu ala, na ka polosin çë të vishhemi mirë në çdo xhami. Dhe disa dietar kan thon, ky ajet ka ardë edhe në kuptimin fi kulli mesjid ku të falësh. Andaj disa dietar kan thon, edhe nëse falësh te spija me arsye, vesh i te, teshat matëmira. Nëse falësht të shpia, s'ke do në gjami, vesh i teshat matëmira. Pse? Nga se kjo ta jep një madhrim për namazin. Iri ju kërëvej shtë petë pe kënë matëmir, në kohën e ti, installohet dhe në shpirtin e ti, se ka dalë para ti që ka jetë madhe, edhe mërë të këbirë dhe e shëfë namazin matëmirë. Këni povë dhe zërë, pse namazi bajramit për njështë të shmaj madhë? Pas taj gjumaja është më e madhe. Se? Se e ka në vejsh, teshen, matë mirë. Dhe cëli përjetim i në mozit është? Të tim ma i marë. A i bajramit, a i përdiqëshëm? I bajramit. Me zhise nuk e farz. është së net i fuqishëm, farz kë i faje. Mirë po. Por shkak se ket janë vejshmet mira. Kërrejt ka ndalë të parfumost. Kërrejt ka ndalë pi për para. Qërrejt ka ndalë pi për para? Kërre Dhe kërë është e mëngjesë se s'ka vetëm një safë. Dhe i kush ka dalë që është të qish ka mujtë. Nuk e ndjej njëzët namazin. A namazin është palca, ajka, bërthama, zemra e imanit. Dhe nësë në kemi përmenë se kush të ka namaz, s'ka iman. Kush s'fale, s'ka iman. Zbashkohet më s'faleja me imanin e zemrën e robit. Andakjo është e para prej zbukurimit. E dyta prej zb edhe përdorimi misfakit. Përdorimi misfakit. Ka thonë për nga mberi, salallahu aleyhi sallam, a din se kanë zhiri ma mbukhariju, e siwaku, më të haratun lilfemi, siwaki, misfaki. E pastron gojen. është pastruse e gojes. Ua mërdhatun lë robë dhe është razi dhe knaci për zotin. Djetarë kanë thonë, brushat, Dhe këto mjete të reja të pastrimit të dhëmbëve janë në qias, janë në qias në analogji me misfakin. Ama kanë vënë për përveç se për misfakin, këtë pjesa tjetër të hadithit o shumë vështir më ia dedikou brushave. Cela është ajo? Pastruese e dhëmbëve është edhe brusha. Ama mërdatorin L-r-b, a e kërkon Zotin? Direktor kampolimizu kam bollë mizë. Pse? Sepënga më s'kam thënë siwak, vetëm siwak. Vetëm miswak i kënaq zotin te bari ke u te ala. Andaj është e preferuar që edhe të përdorën njerëzit e reja për pastrimin e dhëmbëve, mirë po miswaki ka një veçori të, të veçantë. Dhe ajo është rizallohi Allahut. Paramdov lazer, është një vepër shumë e vogël, shumë e lehtë. Nuk kushton ajo pale as çka. E ka vlerën shumë të ult në në element, në materi, nuk është e randë për të majtë, dhe këtë që të të leta, të leta, të leta, pengamiri ka thonë, mërdatën lërrob, e knacin zotin, janë në disa dhe pra të inta nuk i shofëmi, nuk i mendojnë, e knacin Allahun, e knacin, Allahun të bareke, vë të ala, në shtratin e vdekis, pengamiri, sëllëm, të atë aisha, mbajke me i sharet, të vlavi jem, misfakin, shaisha e voreit as ka doi kja. Çka doi kja? Tha mi sfakin. Tha mbanin për zditje me isharat zbute. Pastaj ja zbuta dhe ja vash pe ngamberit sallallahu alaihi wasallam. Në shtratin e vdekjes o vëllezër, tu shkuan në varr. Duke shku te Zoti, i vete te varrë ke u tharë, "Mi sfakin bema." Të vdon në fund të jetës, andaj dietar kanë vënë. Mos i mendo disa imtësira, fërmia na dokën neve, po po Zotin e knaqim. Në zotin e knashtin të pare kjove të ara. Andaj misfaki, kanë dhënë djetartë, hi në ata se hudhu zinët e kumë. Merë në zinetin e juve. Kjo është e para roba, e dita dhamt, e s'metard e era, dhe mëtard e ramirë dhe me përdorë misfakin, dhe e treta në zine, në zbukurim, është parfumi. Parfumi. Dhe më dhënë djetartë, dhe dhe dhinit të gjithë se Shërbëtorët e Zotit e Të Bërakeu dhe Të Lartë nuk e ngarkon dhe nuk e marr përgjegjësi njeriu, por për çka? Për shtrejtsinë e dhënë në misfak. Dhe kjo kjo e lanë për në mëmendumir, me më me medituh sa so e do Zoti misfaki parfumin. Ku ka madhshni për parfumin se sa ka thonë sa dushë ta blesh, s't'marr logaritë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 do ndje shpërblimin dhe meritën duke ecë në xhami duke ecë për xhami pra kur dil shtëpi shtëpi për xhami duhesh mendje se këto ecje tash pagohet këto ecje tash pagohet nazar dhe mos thu se larg apo kështu apo pagohet para mendoj që po njerë shkon kim shkon në Evropë shkon për të një qëjaneve dy më të orëri në, në aeroplan për çka? thotë paguat kjo dikush thotë a shkot në kin? a shkot në kin? shkot, thotë vla se kur të vi kjo paguat qka paguat? po paguat se pasaj është pasunikaj a i ka pare të skije kjo është paguat djetarë kanë thonë istisharul e gjri kjo e bë njërë me hetë më shumë me në shku në gjami ka dhënë me ndje që pagu është me ndje që pagu është Për nga më beri sallallahu aleyhi ve sellem a ditën zë në kanë zhër imam e të tabarani dhe ka posa i sheikh Albani ka dhënë për nga më beri aleyhi salatu e selam me në gada ilë mësjit ku shku në gjami la juridu illa enjete allem nuk dëshiron tjetër për vetë se me mësudi qka me mësudi qka me mësudi qka, kajrë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 Dhe kanë zhiri më më tirmidhiju Ka pengam beri Sallallahu aleyhi sallam Ka thanë aleyhi sallatu e selam Beshiril meshajine Fildhulemi ilël mesajit Ka thanë përgëzo Dhe përgëzoj ata të cilët e cilët e cilët Në gjami natën Fildhulemi duke qenë koha e arrët Me që kami përgëzoj? Binurit tëmi jo me l'kijame Me drit të plotë ditë në kjametit Beshiril me shëjnë Fil dhulemi i lël mesëgjit Por gëzoj atat qka ecin Natën të erë Parasabajt dhe kanë thonë djetarët një qi Parasabajt dhe një qi Me drit të plotë ditë në gjikimit Shka dhe po me drit të plotë ditë në gjikimit Shofin u dhe ndinë kanë me shkua por njerëzit e tjerë nuk i dinë ka kanë me shkuqata ka anallahu jalla wala wara an-nase sukara kimi pa njerëz te deu piana ama hum bi sukara ata sian piana ولakin azab allah shadid ama dënimi i zotit tashumirant errat çor drej xenemit drej tarsirave drej dënimit te vështirë kret kto nuk i shef të të atë dërgohet ata në pranga ande gatom pejgamberi san beshil al mashain for gzoja atë që ecin në xhami natën hadith jetër atëm bën nga mberi sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu muslimi ka than ala ala ma bihi a la edullukum a la ma jem hullahu bihi lkhataja a tju të regoj a tju dërgoj të një vej për e cilla allahu ja ushlin me të gabimët wa jarë fa'u bihi dërrajat dhe ju ngritë në dërejgjët lartë dhe pozitët lartë të allahu të barëkja vë të ala Kalu bela ja Rasullallah Tham po gjithësësi ojë dërguari Ja Allahut Kallë, thapë nga mberi a.s. Is baghul wudu'i Ilal makarih Is baghul wudu'i Alal makarih Memor abdesin e plot Në gjimtyrët që ka mirët abdes Kutë mirës abdes Memor me njëshmori Hem dhe laftyren Se ka mirë abadhi sejzde Andelao durt se kam ulidh namaz. Jam delo kokën se kjo kokë kam i nënshtruar Zotit. Jam delo kënd se ju kam i nënshtruar tërçenja ime Zotit Tevare ke Utaha. Isbag do me dhon me i plotsu mirë. Me i plotsu mirë. Çka thot pejgamberi e selam. Isbagul wudhu'i ala al makare wa kathratul khotaa ila al masajid. Dhe hapat e shumt. Drejtë gjamis Dhe hapat e shumët Drejtë gjamis Wantivaru salati Bahtës salati Dhe pritja namazit në namaz Me pritë prinë drejtë një qini Fe dhali kumur ribat Fe dhali kumur ribat Fe dhali kumur ribat Kjo është ribat Ati që në beton ribat Ati që në beton ribat Me rujt në kufi Në luftës kufirin e muslimane, kjo rribat. Këse rribat i thënë lidhje, e ka lidh vetë vetën që aty veç mësme i armiku, dhe e ka obligim mësme livripja aty, rribat. Për nga meja salam, këta e ka qëtë, me shku në gjami, me prit namazin namaz, me mora vdesin si duhet, tre herë, ka thënë, që kjo rribat. Kjo ma për një merë rribat. Pravoja si duhet, dy dy të pravoja. Pravoj e si duqë, ta shqip se heranë. Dhe në të të nditë, e shëfë se për një me kjo ribat selam, në ribatë ka në. Sada ka alejhi salatu vë selamë të vërdejtën e ka thamë pengamberi sallallahu aleyhi vë sellem. E gjashta është lutja kërë të njësësh drejtë gjamisë. Kërë dillshë për njami, wasallim, në gjami, pengamberi sallallahu aleyhi vë sellem, në sugëronë dhe në e preferonë një lutje e cila i ahopë një rijutë, dyrë të mëshirës dhe rahmetit të Zotit të Barake, vëtë ala Thot iman Bukhariju, dhe gjithashtë të ka trasmetu hadithin iman Muslimi, ka than kane e kulu fi duaihi kur pengamberi a.s. ka dal në gjami, ka than një lutje qëla është ka lutje, ka than Allahum me gjall fi kalbi nura, o Allah më ban në zemrën ti me drit vë fi basari nura, dhe në në sytemi drit vë fi semjë nura dhe në veshët e mi drit. Wa an yemini nura dhe nga ana e djathtë e imja më bën drit. Wa an yasari nura dhe nga ana e majtë e ime më bën drit. Wa فوق nura dhe mban mbi meje drit. Wa tahti nura dhe më ban nën meje drit. Wa amami nura dhe më ban para meje drit. Wa khalfi nura dhe më ban pas meje drit. Vajgjalli nura dhe më banë mu komplet dritë. Vajgjalli nura dhe më banë komplet dritë. Farduaj e modhe pengamberi së sëllëm. Me thonë këta njëri ju kur delë për shtëpijës. Pra, ekipa dhe lezër, kur shloën reflektoratë, kjo është ajo dritë e zotit e bare kjo vëtë e alë. Kur të shkun gjëmi? dritë djaftas, majtas, para, prapa, nën, mbi, sy, nvesh, në zemër, kjo është e dritë shumë e madhe. Thot, ima në Bukhari ju, trasmetusi, se gjithë mone ka thamë për nga mbire në selamë, kur ka da në gjami. Andaj vlazër, nga këtu e kuptoni, kur ti kuptoni këto morale të dalis në gjami, e kuptoni pëse njërëzit ankohërë, së për njëj namazin, së për njëj imanin, nuk e njëj u tëz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 me pas nëmbullësin dhe shijen e imani. E shtata prej moraleve dhe etikave të ardhjes në gjami është e lmeshjub i sekineti vë lvakar. Etsja me madri dhe respekt. Ka thanë për nga mberi sallallahu aleyhi sallam nga Ebi Horeira, adinë se kanë zhere më më Bukhariju dhe më muslimi nga për nga mberi sallallahu aleyhi sallam ka thanë aleyhi sallatu vë sallam idha se mi'tumul iqameh Kër të dëgjoni i kametin Fem shu i lës salat Atsni drejt namazit Atsni drejt namazit E ti ka par me ec Jo me vrapua Wa alejku mussekine të u el vakar Kja dith Kja dith E vërtetona Shka e thash fillim që kanë thanë djetar Edhe lëvizjet e vogla Zoti ka thanë të gjikim Kalan shkonin në xhami namaz dhe mbi juve letjet çetësia dhe madhërimi. Kur del çfarë nga xhami? Kur del çfarë nga xhami? Ec ka dola me sekine, me çetësi dhe dhe ai çka shef do të më pa të ti madhërim. Tanthan dietart ai çka e shef namazxhijun thot kiku ka du shku ku ka tu shku dikum për diçka të madhe me cëtsi të plot dhe, dhe me madhrim të plot alejkumul wakar dhe ju me pas wakar wakar ush rritje diqka je ja. që ka thënë Allah u gjellë në surë në nuh wa ma lëkum la te gjallu në lillahi wakara ka thënë që ka puna ju e pëse nuk e madhroni Allah që ish duhet pra njëri ju du të me madhru Allah u gjellua duke e cë pas të ka thënë wala tusri ju mës vraponi mës vraponi Fem a draktum fa sallu wama fatakum fa atimu muzraponi çata çka e arrini prej namazit e arrini e ata çka ju mbetet pa arrit se keni vrapu po leçone direktor kan thon preferohet me ard kadale me të hopni recat se me vrapu e me mri tu tu do ofro ima pra me ard prej shtëpis me vakar me ndërim, me madrim, me qetësi, mos më vrapu. Nga se dikush kur çafto vrapu kujt u shku? M'fal. Po pse ështëu të vrapu? Pra njeriu edhe kur të vjen në xhami, ju jep sqejnë të tërëve ku ashtu të shkuan. Andaj kjo është edebi i shtatë që e kanë përmendë dietarët, se njeriu duhet të vjen në xhami me qetësi, me madrim, në ta dinë të din tërët se jam të shkuam me ban namaz. Madje disa dietar kan thënë se nëse ardha Nëse ardhja kërkohet me qëtësi dhe respekt, para me ndoë masit mirët të këbiri. Nëse veç ardhja kërkohet qëtësi, para me ndoë masit vishë, para me ndoë masit tishë në gjami, para me ndoë masit rështosh pas imamit, para me ndoë këtë mirët të këbiri, qëtësi e plotë. Andët djetarë kanë dhëmë, nga kjo, shërjatë ja ka ba qëtësi namazë rukën, rukën, shtilë, pata s'ka namazë. Kjo është e shtata dhe e teta dhe me këtë e përfundojnë kanë dhënë dietar se çka duhet të thon kur të hyen xhamin. Kur të hapë derën apo kanë thon kur të hyje në në xhamin. Kanë dhënë dietar, kanë thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka preferuar dhe na ka mësuar se njeriu kur thje në xhamin duhet të thotë një një lutje. Imam Muslimi kanë thonë, ka thënë kaptin idha dakhala ahadukumul mesjid kur të hyjë ndonjëri prej juve në mesjid çfarë duhet? të thot, këta më për nga mbëri sallallahu alaihi sallam kur njeri prejush të hinë në gjami fëljekull, letë thot Allahum eftah li ebuaba rahmetik O Allah mi hap mua dyrt e mëshirës të ndë Allahum eftah li ebuaba rahmetik mu vi kanë gjami u dhe zër për këta O zët mi hap dyrët e mëshirës të ndë. Nëse nuk hapën dyrët e mëshirës, kemi ardhë, kemi kalu ko, që shkalojmë në përvend e tjera, nuk e kemi arritë ata që këtë do në Zotë Ion, Tebareke, vëtë ala, për e neve. Andaj, kërë të ishtë në Gjami, mësë hara me thonë kështu. Le dhe të jetë kjo për kujtim, për shka kën hi, për rahmetin, Allah, Tebareke, vëtë ala, pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك do të gjamija, thot o zot un kërkoj prej teje vlerën dhe begatin tënde kjo ishte në aspektin e përgjithshëm dhe në aspektin e përmbledhur se çka i takon një besimtari për edukatës dhe tërbijes dhe edu, e, etikës kur del nga shtëpia e tij për me ardh në xhami diator ka shëlluar edhe më gjatë mirë po mendoj se kjo është mjaftushme për ata i cili zbaton ato dhe i mërë me sërizitet këto këshilat e pengamberi sallallahu aleyhi sallem dhe ju e patë se për asë një etik të përmendur nuk dolem nga ajeti dhe hadithi asë një etik nuk kemi dal nga ajeti dhe hadithi pra janë të gjitha direkt, drejt për drejt përndër me cuës nga pengamberi jon sallallahu aleyhi sallem dhe gjitha këto e bojnë shtrirjen dhe parahyrjen se që si duhet të mos i ulkut hi mbrenda do ta shoh me legjëratën e armshme se si duhet besimtari të çndron në xhami, të ulët në xhami, se si duhet të, të jetë etika dhe tërbija e ti të të brenda xhamisë, elucim Allahun xhelu xelaluhu, që Allahu te bareke ve teala, ne munson mi më praktikuave sunetit e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ne dalin ton nga shtëpitë tona drejt ardhes në xhami, elucim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelu xelaluhu, ne munson që ti madhrojmë xhamin e Zotit, të adurojmë në ato xhami Allahun te bareke ve teala, duke mos i çshërruati asnjë senxh që nuk i takon, elucim Allahun te bareke ve te C'allahu jalla jalaluhu t'ngrit madrim në zemrat tona për namazin, për xhamin, naiston Allahu vullnetin, ambicën, që namazet tona të ikrim me xhamat, namazet tona të ikrim me imam. Elusim Allahun te bareke ve te ala, që Allahu jalla jalaluhu na mëson me Kur'anin, Sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun jalla ve ala, që Allahu te bareke ve te ala musliman kujdesan Allahut të dëhmon, yetimat e muslimanëve, Allahut të mbolan, Allahu te bareke ve te ala nevojtarët, fuqarët, Allahut i pasuron, pasonin مسلمان و تبان تجيمرت و بوجار انوسی بالله جل جلالهه ان الله جلاله. تبارك و تعالی تبرگوسرته مسلمان و الله تيران انوسی بالله سبحانه و تعالی چه کریمینالت پادریت زلومچارت درمیت وریتی تشکترون اقول قولی هذا فاستغفر الله لي و لكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين